قال الله وخال هذا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقع غطر البلاد ابو بكر بن ران تبين شلو فكان ابو بكر ذا فضل محمد لو کې چې دي چې ما تا وراره ییقول كل من مسحوا عبد في اهليه والمؤتى من شرك عليه حافظ في تري قال كه عمر د تحنيذ مطلب دا دی چې را پاتندې چې په ما عمر را دی او په ما کو په شو عمر را دی هغه زمانه گذاته دینه جنا متا انسان فکانا بیلال او بیلال اذا اخلی عنی الحمم کرا چه بچنی تبا الالا چندی پو مجینکی تبی حممم اپدوانی کرا را با کسری پا حمماراتلا پا دم هرف عقیدتو زخمی آوازی اوچبتو زخمی آوازی اوچبتو در در ال لاته شوي حال تننه لا د دوادن حولي جلو وه اري ده اورودن یمناه مجننت وه يب د اشاي تو تو کا ی شپتیره کمم پهغلي کې چېه شپ فره جوګټ او ز به و شما اوو مجن نه مقاته او ما ته بهشاتهته خیر غرم چېطرهري شوي دا ورونه باندې دا خلک یې داخله کې نه داخلي دا چې خپل وطن او خپل مطلب فخي خو څوب فخري باندې نېږي او په بازارونو باندې دا چې بلي خلک د دې زغورونه فخي پیغام د شپې روان مزي غربند کې به یې بار د غره تمنګو کتل ما ودی را په سر باندې چې راخړی درڅوي کې درنه دومره او چربخره کېله لکه د دې هم. نو اوس فوټ اچې کړه څه اوګي بګاف راواده په بګاف راوامه تر کېش نه یم پته یې څه ویو نه نو هغه او دلته مکه ګټه ورنه د بیراه زغما کیده او د خطرې کي ولې ورنه خیر د کارګر ورنه دې شهزونی خیر او برکات نه یې هغه ریونه یا اخیر زماني قضیتونو کې خاص کار زدهجان په دغه دور کې زمون نظر شیدل د افغانستان په غرونو دی چې دې غرونو خلک کېریتابند نه دیار ته مخابله کوي سمخومت بکی نو غرونو کې د یو قاضی خوششریبي کې په پخنیږي داګاری سو بارک فی الهی کنه قدرتیه قاتها ها قدرنا څنګه بارک فیها وقدره عائشہ بچیتہ تا خدای جي عبد القليان جي د وروني جا اخذي نه لغه ورونه حضرت جي من دت م داغ ورونه دې محترم خري کدم اللهم انشئ وتم رديع وبتم رديع ما من عذنا الى عذلبا رسولنا الله عليه وسلم دعا وقال اللهم إلينا المدينة كحبنا مكة او اشد اللهم باركنا في صائنا وفي مدنا وصحنا و حالنا وانقلح ما الى الجحفه ذا تراجع في ترفك ذا ذا يهود و قندى قالوا قديم المدينه يأوضى أرض الله ذا صحط بعض مقد الاوا و بعض كده قال فكان ابو د اذربستانو یجر نایټ د دیبا چرولې مجله کورناکي ۳ بکیا دې من اجین او ببت بویا او د واغان باندې لایې لښانو او هر ملک په ديني خدمات باندې او عبادت باندې هر ملک ہر ملک پاپاحشایا و پاوجیانے ہوکا بیحیی بانجی دیتر سیدی. شاگ ملکی پاکحشای بیحیی زواکی قلتی انا عند فني عبدي خريف درونه که همه مدینیکم وفات شو او هم چې کوم ده شهید شو مې دنا چې مصنيفوم په دې ځای حق نه فته شي الله تعالی چې کولي شي سماره شاهد تمرا کولي شي او معاف کوي کولي شي ناګه چې دغه او په مدینې کې مرغانه غو مرزه د فېسې دی لاو دې نې فکر روان او واټه کې پتو